Hatodik fejezet, helyszíni szemle. Ezzel alatt az orvos és mőszi Oté visszavitték a házba az eszméletlen nőt. A rendőr biztos fejcsoválva nézett utánuk. Szegény asszony, dörmögte magában. Az izgalom mégiscsak sok volt neki. Ja, erről már nem tehetünk. Most pedig kedves Poiró nézzük meg a helyszínt. Mehetünk, ha úgy tetszik, Bex. Visszamentünk a házba, és kiléptünk a főkapun. Út közben poáró felnézett a lépcsőházba, és bosszúsan morgott. Értedetlen, hogy a személyzet nem hallott semmit, hiszen ez a lépcső úgy recseg, pláne a három személy mely rajta lefelé, hogy a legmélyebb balvónak is fölöttől meg kell hallania. Nem szabad elfelejteni, hogy éjfél körül járt az idő, és valamennyien mélyen aludtak, magyarázta a rendőr biztos. Poáról azonban kétkedve rázta a fejét, és nem fogadta el ezt a magyarázatot. A kocsi felhajtó hajlatánál megállt, és figyelmesen felnézett a házra. Hogy gondolhattak arra, hogy mindjárt a főajtót próbálják meg, hogy nyitva van-e? Elvégre ez nem volt valószínű. Sokkal természetesebb lett volna, ha egyszerűen kifeszítenek egy ablakot. Igen, de az összes földszinti ablakokon rács van, jegyezte meg a rendőrbiztos. Poirot felmutatott az egyik első emeleti ablakra, és így szólt. Az a hálószoba ablaka, ahol az elő voltunk, igaz? Látja, itt áll ez a fa, amelyen gyerekjáték feljutni az ablakig. Ez igaz, felette a másik, de akkor meg hagytak volna a virágágyban. Be kellett látnom, hogy ebben van valami. Két nagy, hosszúkás virágágy volt a főbejárathoz vezető lépcső mindkét oldalán. A virágágyak tele voltak vörös gerániumokkal. A kérdésre fa pedig a virágágy belső szérén állt, úgy, hogy lehetetlen volt rá felmászni, hogy a virágágyba belene lépjen az illető. Látja? Szólt újra a rendőr biztos. A száraz idő következtében az úton semmi lábnyomot nem lehet felfedezni, de a virágágy puha földjében minden lépésnyomot hagy. Poirot odament egészen a virágágy széléhez, és alaposan megvizsgálta a helyet. Valóban igaza volt Bexnek, a föld teljesen sima volt, a legkisebb nyom sem volt felfedezhető rajta. Poirot beadta a derekát, és folytattuk utunkat, de hirtelen ismét visszafordult, és a másik virágágyat kezdte tanulmányozni. Mössző Bex, kiáltott, itt aztán éppen elég nyom van a maga részére. A rendőr biztos odament, és mosolygott. Kedves Poárom, ezek láthatóan a kertész nagy, szöges cipőinek a nyomai, és semmi jelentőségük nincs. Ezen az oldalon különben sincsen fa, tehát nem is lehetett volna feljutni az emeletre. Igaz, mondta Poáról lehangoltan. Szóval azt hiszi, hogy ezeknek a nyomoknak nincsen jelentőségük. Egész határozottan. Poáról nagyobb meglepetésemre így szólt ekkor. Nem vagyunk egy véleményen. Az az érzésem, hogy ezek a lábnyomok a leglényegesebb jelek, amit eddig láttunk. Bex szótanul vállat vont, nagyon is udvarias volt ahhoz, hogy ellenkezzék, Eljárt megkérdezte: Mehetünk tovább. Természetesen, később is megvizsgálhatom ezeket a nyomokat, mondta poáról vidáman. A hogy a kocsi utonak kapu felé mentünk volna, Bex kis mellékútra vezetett bennünket, ami a jobb oldali kocsi feljáró útból ágazott el. Ez az út kis dombra vezetett a ház jobb oldalán, és mindkét lejtőjén cserjék szegélyezték, kis tisztásra értünk, ahonnan a tengert lehetett látni. Volt itt egy pad, és nem messze tőle egy rozogafészer. Néhány lépéssel arrébb alacsony, nyírod bokorsor mutatta a határát. Bex átkázolt a bokrokon, mi követtük, és nagy, nyílt mezőre értünk. Meglepődve néztem körül. Nini, hiszen ez golfpálya. Bex bólintott. Mi nincsenek, hiszen a munkálatokkal, magyarázta. Úgy számítottak, hogy jövő hónap közepén megnyithatják. A holtestet makonál reggel az itt dolgozó munkások egyiket találta meg. Megdöbbenve kiáltottam fel. Tőlem balra, néhány lépésnyire keskeny árok húzódott, amit az előbb nem vettem észre. Az árokban arccal lefelé egy férfi test feküdt. Egy pillanatra szinte megállt a szívverésem, és az az őrült gondolatom támadt, hogy újabb gyilkosság történt. A rendőr biztos megdöntötte ezt a feltevésemet, mert dühösen szitkozódva közeledett. Mégis hallatlan, hogy mit csinálnak ezek az emberek. Szigorúan megparancsoltam, hogy senkit se bocsássanak be ide utasításom nélkül, és most. Az ember az árokban lassan hátrafordította a fejét. Nekem azonban van rákülön engedélyem, így ezt megnyugodtam, miközben felkelt. De kedves Monsieur Zsiró, kiáltott fel a rendőr biztos mentegetőzve, fogalmam sem volt róla, hogy már megjött. A vizsgálóbíró már türelmetlenül várja. Mi alatt beszélt, őszinte kíváncsisággal vettem szemülyre a jövevényt. A párizsi szüröté híres detektívének neve nem volt ismeretlen előttem, és örültem, hogy végre szemtől szembe láthatom Feltűnően magas, barna hajú, 30 év körüli férfi volt és bajuszt viselt. Katonás, sőt kicsit arrogáns fellépése volt, amiből látszott, hogy teljes tudatában van személye jelentőségének. Bex bemutatott bennünket egymásnak. Poárót pedig, mint kollégát mutatta be. Mint az érdeklődésnek egy szikráját sem látnám volna felcsillanni a detektív szemében. Ismerőm a nevét mester, mondta. Úgy tudom, hogy maga nagyon jól bevált a régi időkben, de ma már egészen mások a metódusok. A bűncselekmények azonban a lényegükben még mindig ugyanazok, jegyezte meg Poáró könnyedén. Rögtön láttam, hogy zsíró ellenfél lesz, féltékeny volt a mások munkájára, és éreztem, hogy bármilyen bizonyítékot talál is, meg fogja tartani magának, és nekünk nem szól róla. A vizsgálóbíró kezdte a bekszújtból, de zsíró nyer sem fél félbeszakította. Fütyülök a vizsgálóbíróra, csak az eredmény fontos. Remélem, hogy fél óra alatt az is meg lesz. Éppen eléggé ismerem a dolgot, és azok ott a házban nem szaladnak el. Végre is egy ilkosok nyomát a helyszínen kell keresni. Mondja csak, a maga rendőrei mászkálták így össze ezt a terepet? Azt hittem, hogy ma már jobban ki vannak oktatva. Nézze, kérem, menteketőzött Bex. Ezek a nyomok azoké a munkásoké, akik megtalálták a holttestet. A másik elégedetlenül morgott. Látom a három ember lábnyomát, ahogy átjöttek a bozóton. A középsőben világosan meg lehet ismerni a de a két szélsőt ravasszul és gondosan felismeretetlenné tették. Nem, mintha ezen a kemény rögön egyáltalán lehetne bármit megállapítani, de azért nem reménytelen a dolog. Ön nagy jelentőséget tulajdonít a külső nyomoknak általában? szólt közben most poero. A másik csodálkozva válaszolt. Természetesen. Poero, mintha egy pillantra elmosolyodott volna. láthatóan szólni akart, de aztán mégis inkább elhallgatott. Oda ment, ahol néhány lépésnyire egy ásó feküdt. Ezzel ásták meg a sírt, s még hozzá ügyesen, mondta Zsiró. Más nem igen lehet róla tudni. Az ásor Renóé volt, s aki használta a kesztyűben dolgozott. Itt vannak. Lábával odabökött két piszkos, sáros kesztyűre. Ezek vagy Renó, vagy a kertész kesztyűi. Mondhatom a a agyafúrta neszelték ki. Az áldozatot saját törével szúrták le, és a saját ásójával akarták elföldelni. Így remélték, hogy nem marad utánuk nyom. Én azonban túl fogok járni az eszükön mindig van valami, ami elárulja őket, és én meg fogom találni azt a valamit. Poárról közben láthatólag mással volt elfoglalva. Egy darabka feküdt az ásó mellett, óvatosan felvette. Talán ez is a halotté volt? Kérdezte nem minden irónia nélkül. Zsíró unottan vállat vont annak jeléül, hogy nem tudja, de nem is érdekli. Lehet, hogy már hetek óta itt hever, semmi esetre sem találom fontosnak. Én éppen ellenkezőleg nagyon fontosnak találom. Mondta poáró nyájasan. Úgy látszott, hogy poáró hadat üzent a páriz detektívnek, és ezek után az eredmény nem volt kétséges. A másik bosszusan elfordult, megegyezve, hogy nincs vesztegetni való ideje, lehajolt a földre, és folytatta aprólékos pepecserő munkáját. Ez alatt poárónak úgy öltete támad, átlépett a sövényen, és megpróbálta kinyitni a kis fészze rajtaját. Az be van zárva, mondta a zsíro hogy csak a kertész limnomja van, az ásot különben sem onnan hozták, hanem a villaszerszem kamrájából. Bámulatos, csóválta a fejét Bex elragadtatva. Mindössze fél órája van itt, és már is mindent tud. Nagyszerű ember. Zsiró a világ legnagyobb élő detektívje. Habár a detektív nekem nagyon antipatikus volt, titokban mégis nagy hatással volt rám. Csak úgy áradta siker ebből az emberből. Nem teltem róla, de magamban meg kellett állapítanom, hogy poáról bizony az ideig nem sokat produkált ebben az ügyben, és ez nagyon bosszantott. Valahogy úgy láttam, hogy csupa gyerekes és érdektelen dolog le a figyelmét, amelyeknek semmi közük sincs az ügyhöz. Mint ha csak erre a ra felelt volna, hirtelen így szólt. Mondja kérem, Bex, ez a fehér vonal, amely körülveszi a sírt, a rendőrség jelzése? Nem, Poirot, ez a golfpályához tartozik. Ez mutatja, hogy itt majd bunker készül. Bunker? Poirot kérdőleg fordult hozzám. Ez az a szabálytalan homokkal teli lyuk két buckával az oldalán? Igen, tintettem. Maga persze nem játszik golfot, Poáró? kérdezte Bex. Én? Soha, hát a golf is játék. Dühös lett. Képzelj csak el, Ahányuk annyiféle, az akadályok is össze-vissza vannak elhelyezve, nem beszélve arról, hogy a mezők is gyakran ferdék. Csak egy rendes dolog van benne. Hogy is hívják magukat? Ja igen, a T-boxok, igaz, azok legalább szimmetrikusak. Nem tudta megállni nevetés nélkül, ahogy Poiró a golfjátékot ismertette. Ő azonban kedvesen mosolygott rám, és egyáltalán nem volt megsértve. De Monsieur Renaud biztosan golfozott? kérdezte. Igen, sőt, nagyon ügyes játékos volt. Főleg neki, és nagy a adományának köszönhető, hogy ez a pálya egyáltalán elkészült. Még a munkálatok részleteibe is beleszólt. Poiró gonderhelten bólintott, majd megjegyezte. Igazán rosszul válaszolták meg ezt a helyet, ahová el akarták temetni, hiszen várható volt, hogy itt hamarosan ásni kezdenek, és mindenki derül. Ez már igaz, keltött föl Zsiró Ez az bizonyítja, hogy a tettesek nem ismerték a terepet. Ez nagyon érdekes, indirekt bizonyíték. Úgy van, bólintott poáró, Itt senki sem rejten el hol testet, aki ismeri a terepet, ha csak. Ha csak azt nem akarja, hogy biztosan felfedezzék. pedig ez az utóbbi eset nem valószínű, ugyebár. De Zsiró még csak válaszra sem méltatta. Úgy van, ismedett a van savanyóan. Ez valószínűtlen.